så att det presenterar en rubrik malla. Kontrollan matt, in av galleriet, en glöd matt. Nel med nivå, abliv så är det död. Det finns en ö i Mälaren strax väster om Björkö som bär på landets kanske gruvligaste historia. Men till skillnad från Björkö, känd för alla sina viktiga fornlämningar och framförallt för den vikingatida handelsstaden Birka, talar man tyst om de mörka minnen som just denna plats ruvar på. Skumknallen, i folkmun kallad Griftö var platsen dit man under sekel skeppade de personer som gjort sig skyldiga till de allvarligaste brotten och som utfört de grövsta våldshandlingarna av tingen utdömda för urbota brott där straffet var döden. Bland annat hädelse, blodskam och mord var belagt med dödsstraff men också keteri, trolldom och häxeri i synnerhet under häxprocesserna. De dömda kom slagna i bojor från Mälardalens städer, Strängnäs, Södertälje, Enköping och Eskilstuna. Ibland till och med så långt bort som från Uppsala, Örebro och Norrköping. Men det största antalet depraverade avskum, det värsta avskrapet från samhällets botten, kom från Stockholm. Avrättningarna på grifte skedde sällan. Men var då istället stora, offentliga sammankomster, kallade blodsutjämningar Som kunde pågå i både en eller två hela dagar Folk reste land och rike runt för att ta del av det makabra skådespelet Där rättvisa skipades på löpande band Det förekom aldrig snabb och barmhärtig halshuggning av tillförordnade skarprättare Utan i de flesta fall genomfördes de av bödlar som själva var dödsdömda Utdragna, smärtsamma, tortyrmetoder såsom bålbränning, spöslitning eller rådbråkning efterföljt av förnedrande stegling med syftet att avskräcka. Allt för att den fjärran tillresta skaran av åskådare skulle erhålla största möjliga behållning efter sina långa resor. Det här gick i arv och genom generationer av blodspillan besudlade skriftös jordmån förändrades av vansinnesåden som genomsyrade ön. Somliga menar att alla nedgrävda, lemlästade och brända kroppar bidragit ytterligare till öns landhöjning. Ett land byggt av benknotor och förmultnat kött. Enligt sägnen flyter fiskarna bukvända i vattnen kring griftö från det sjuka som grenar ut sig. Landdjuren har blivit vildsinta och blodtörstiga. Det sägs att när saven stiger om våren, för den med sig onskan från de osaliga, de från paradiset utestängda, tillbaka till vår värld. Tillbaka för att ta från oss vad vi tog från dem. Jag har sedan barnsben varit fascinerad av historier. Och jag var i tonåren en stor konsument av skräck i alla dess former. Jag slukade dystra, spännande och skrämmande historier med hull och vår. Eftersträvade hela tiden det mest isande och psykiskt påfrestande Tänjde mina gränser gällande det mest bizarra och groteska Alltid med måttet att värst var bäst Vare sig det gällde litteratur, musik eller film Eller hörsägner som historien om Griftö Vilka genom hela grundskolan av olika elever i olika tappning Cirkulerade frekvent i min hemortsträng Strängnäs. Historiska fakta, tacksamma att komplettera efter eget humör jag lyssnade på alla som hade något nytt att berätta om ön. Att platsen låg belägen inom bara en båturs räckhåll gjorde förstås allt män mer kusligt och suggestivt. Och i vänskapskretsen diskuterade vi ofta möjligheten att gå från ord till handling och genomföra en faktisk resa för att utforska griftönen. Jag kan väl erkänna att jag var den mest pådrivande med tanke på hur intresserad jag var av ön. Till saken hör också att jag älskar att ströva i skog och mark att jag är ganska påläst om Sveriges flora och fauna. Det hela gick emellertid allt som oftast i stöpet när någon drog sig ur redan i planeringsstadiet och lämnade mig suckande över deras feghet. För när en hoppade av, då blev det lätt ofta så att andra också följde efter. Kvar stod jag, som naturligtvis inte ville åka ensam. Nej, där gick även min gräns. Vi hade alla hunnit bli vuxna när några av oss till slut kom iväg till Grifte. Jag tillsammans med tre vänner. Fyra entusiastiska personer. Ett enda stort misstag. Föreställ dig det, att du muras in av alla dessa skräckens byggstenar. Snärjs in i allt det obehagliga och olustiga du tidigare frossat dig som underhållning. Att spök- och skräckberättelsernas innehåll bryter sig igenom dina barriärer från andra världar, tar över och förvandlar ditt verkliga liv till dina allra mest ohyggliga mardrömmar. Tänk att du befinner dig utlämnad och vilsen på en obebodd ö bland gastar från landets grymmaste våldsverkare. Omgiven av kalla, mörka vatten, där de som står dig närmast och som du har kunnat lita på blivit lynniga och hotfulla, förändrade, liksom du själv. Du kan inte längre lita på dina egna sinnen och inte heller styra över dina handlingar och alla chanser att fly har gått dig om intet. Det var vad som hände mig, eller ja, hände oss. För nog blev vi förändrade alltid, skadade för livet. De av oss som återvände från grifte. Det är länge sedan nu. Åren sedan dess har varit en plåga Jag är nyligen frisläppt efter att ha avtjänat ett åttaårigt fängelsestraff Dömd för medhjälp till mord Dagar och sömnlösa nätter I en fängelsecell finns inget annat att göra än att försänka sig i grubblerier Och våndas Jag har önskat att konturerna av minnesbilderna skulle frätas ut Och slutligen lösas upp i ett nattsvart hål men det går inte att förtränga. Jag kan inte bryta mig fri från det. Det har gått många skrönor, berättats många historier om gifte. Vad som är sant och inte, det är upp till var och en att själv avgöra. Men det här är vad jag vet. Det är vad jag minns. Det här är min historia. Det var jag, min bästa vän Ante, tillsammans med vår gemensamma barndomskamrat Klara och hennes pojkvän Simon som var ny i gänget. Simon hade bjudit oss på midsommarfest i sina föräldrars sjöstuga nere vid strandlinjen nära Strängnäsbron. Som en parentes borde kanske nämnas att Simon hade haft lite andra lite bättre ekonomiska förutsättningar än de flesta av oss för att tala klarspråk, hans föräldrar var väldigt rika. Den så kallade sjöstugan var en ordentligt tilltagen villa och ingenting annat. Simon var ett år äldre än oss andra och vi hade länge vetat vem han var men hade aldrig umgåtts med honom. När han träffade Klara gick han starkt ut för att bli omtyckt av hennes vänner genom att bjuda hela bekantskapskretsen på en fest. En midsommarfest med extra allt. Vilka var vi att tacka nej till något sånt? Hans fester var vidarkända. Simon var frikostig, han hade råd. Även denna gång hade ryktet gått sina vanliga vägar bland ungdomarna och det blev ett sjöslag. Ett trettiotal hormonstinna och skrålande 20-åringar som levde om halva natten och skränade så det ekade över hela sundet. De flesta masade sig hem på morgonkvisten. Några sov över. När jag väl vaknade i en hängmatta sken en högt stående sol över spillrorna av gårdagen. Jag gnuggade mig i ögonen, betraktade slagfältet och var glad över att festen inte ägde rum hemma hos mig. Det såg ut som om djur hade rotat och rivit bland hushållssopor i jakt på mat. Skiten var spridd över hela tomten, över hela haltandäcket och större delen av det grönliknande gräsmattan som slutade ner mot sjön. Snackspåsar och cigarettpaket, överfulla överfolaskkoppar och spridda fimpar till och med förverkeripjäser och mängder av tomburkar och flaskor. Min magsäck krampade när jag såg bryggan som sköt ut i vattnet och bastun med det tillhörande badtunnan vid vattenbrynet. Någon, jag är ganska säker på att det var Simon själv, hade kräkts på bastuaggregatets glödande stenar och stanken satt kvar i näsan. Vid den breda bryggans ände låg en båt förtöjd. Den var också omtalad. En vräkig sak, jottnivå. Det var förbjudet att borda den, det hade Simon varit tydlig med. Den som beviljade success kunde känna sig utvald. Jag klev ur hängmattan och vinglade till. Yrsel och huvudvärk. Ante var också vaken. I endast kalsonger och solglasögon satt han lutad i en solstol på gräsmattan i handen höll han en ljuslager som han piffat till med en limeklyfta nerstucken i flaskhalsen. Hur orkar du? frågade jag. Ante vred på huvudet, petade ner solglasögonen på nästippen. Det gör jag inte, sa han och dracken klunk var på hela hans ansikte drog ihop sig. Tänkte bara att det skulle vara mysigt liksom när vädret var så fint, silla här i värmen och ta en öl, men. God morgon, kamrater! Vi avbröts av Simon som hojtade. Han stod vid den låga, kromade relingen på den stora båtens fördäck i kläden vit morgonrock och en lika vit vegamössa. Han tog av sig mössan och vinkade åt oss. Hans gnistrande tandrader lyste lång väg då han låg brett. Klara kom upp bakom honom med en likadan morgonrock. Hon höll armarna om livet och höjde ena handen i en slö hälsning. Välkomna ombord, ropade Simon. Jag och Ante såg på varandra därefter runt omkring oss. Som det verkade hade alla andra festdeltagare skingrats och nu när det var så få kvar så ville Simon visa båten för oss. Kom, vi kollar. Ante blev ivrig men jag förstod vad Simon höll på med. Nu när stugan och tomten var lagda i ruiner så var han tvungen att lucka med något nytt för att samla poäng och imponera lite ytterligare. Vi steg hur som helst på båten och Ante började genast ränna omkring och fråga Simon om allt möjligt. Själv satt jag mig i de mjuka tygdynorna i den hästskoformade soffan på akterdäcket, bakom vilken en gråvit gummijolle hängde. Klara gjorde mig sällskap, hennes ansikte saknade färg och jag frågade henne hur läget var. Bakis, svarade hon kort och hennes panna rynkade sig när hon försökte hålla upp ögonlocken Jag nickade instämmande Efter båtesynen kom Ante och Simon och satte sig hos oss Simon bar då en bricka med fyra låga glas som han hade fyllt med iskuber och därtill en flaska whisky som han ställde ner på plastbordet vi omringade Bästa frukost den dagen efter klargjorde han Ja, och Klara tackade nej. Ante höll upp sin till hälften urdruckna ölflaska för att visa att han jobbade så gott han kunde på den biten. Äh, det där pisset kan du inte dricka, sa Simon som slog upp två glas varvid han gav det ena till Ante. Här har du lite fin findricka istället, får kistan i toppskick på nolltid. Han drack en klunk och Ante som alltid hade varit en aning osjälvständig gjorde detsamma. Vi satt tysta en stund Halvslumrade bakom våra glasögon Jaha, sa Simon plötsligt När gör vi om det här då? En dröjande suck hördes från Klara Tanken på en fest av midsommaraftonens magnitud Vred ur både henne och mig ett extra varv Vi får väl börja med att avsluta det här, sa jag Och nickade och tomten som såg ut som ett formidabelt världskrig Städa Simon drog förvånat huvudet bakåt. Är det verkligen någon som är sugen på det? Han tog en mun full av återställaren, svalde och smackade med munnen. Jag såg på de andra. Deras huvuden hängde på slokande nackar. Blickarna gick inte att avläsa bakom solglasögonen. Hjälps vi åt går det nog ganska fort, sa jag. Simon snörde ihop munnen, tankfull. Så lutade han sig tillbaka och upp ena armen över klara axlar- silade hennes hår mellan fingrarna medan han vred huvudet ut mot mälaren. Grifte, sa han långsamt och det väckte genast någonting i mig. Har ni varit där någon gång? Jag rättade till mig i soffan. Nej, sa jag, men man har ju hört mycket om stället och så men eh, aldrig varit där, fyllde Simon i. Han snurrade glaset och svepte resten av innehållet och sa... En helt klart intressant plats. Men om du hellre vill städa så får vi väl skippa den trippen. Klara och Ante satt tysta och lyssnade. De visste hur gärna jag velat åka till Grifte och hade ofta varit inblandade i planerna som aldrig hade gått till lås. Jag kunde inte missa den här chansen. Och så nu behövde jag lösa den gårdiska knuten så diplomatiskt som möjligt. Vi... Kör ett race med städningen så kanske vi kan åka efteråt, Höga till med. Simon tog av sig solglasögonen, kastade dem på brickan så det klingade i glasen. Vi rafsar ihop det värsta, så tar vi resten sen, sa han. Morsan och farsan kommer inte hem förrän nästa vecka. Det stundande äventyret uppammade ny energi hos alla. Inom en timmes halvhjärtat arbete hade skräpet hamnat i sopsäckar. Jag vet inte om det var bakfyllan eller den förhastade nytänningen, men dåligt omdöme och distraktion hade definitivt sina fingrar med i spelet. När vi kastade loss var vi illa förberedda. Vi hade visserligen tagit med oss mat och dryck från gårdagen, kött som inte blivit grillat, öl, vin och sprit som blivit över, men endast två små pettflaskor kolsyrat vatten följde med. Okej, okay, även om mer vatten hade varit önskvärt skulle provianten räcka då vi, åtminstone jag, hade räknat med några timmars utflykt, kanske stanna över natten. Men vad gällde ordentliga kläder och campingutrustning var det ännu sämre. Munkjackor, sweatshirts och jeans var vad som stod till buds. Simon informerade om att det fanns sovsäckar och liggunderlag i förpiken och att vi hade valmöjligheten att övernatta antingen under bar himmel eller i båten, beroende på vädret. Mm, det finns ett litet skitält också, låt han till Både Ante och Simon rökte Så tändare för att göra upp eld hade vi Jag ansåg att en kniv eller en yxa också kunde behövas vid en sån här utfärd Inte som försvar mot spöken eller monster De tankarna hade jag avvisat Men för att hugga ved och tälja grillpinnar Simon lyfte fram ett läderätuji ur ett fack Vid båtens instrumentpanel Vick vi upp locket Duger det här? Det var skrattretande En schweizisk armékniv 50 verktyg förklarade Simon smått exalterad Här, känn! Han placerade den i min hand 250 gram rostfritt stål knivar, saxar, allt du kan tänka dig fortsatte han Innan jag hann säga någonting plockade Ante kniven ur handen på mig Jäklar, riktig bad boy jag gav upp. Visst, kniven kunde säkert komma till nytta. Det kallas väl inte arméknivar utan anledning, tänkte jag. Men jag tänkte också att det skulle bli kul att se Simon och min allt mer irriterande och lismande vän Ante hugga ved med den där. Finns det eluttag på båten? Frågade jag. Det fanns det. Vi såg allesammans till att ladda batterierna i våra mobiltelefoner. För att kunna använda telefonernas ficklampor om vi nu skulle bli kvar efter mörkrets inbrott. Nu när jag äntligen skulle få landstiga på grifte planerade jag själv dessutom att fotta och filma en hel del. Båten var absurd stor och Simon var mer eller mindre picklad i alkohol. Det hade känts som en dålig idé att han skulle manövrera detta monster men han gjorde det faktiskt med bravur. –bröt fram över det vindkrusade vattnet mjukt och smidigt. För en sekund följde jag nästan själv in i samma fälla av stjärnögdhet som Ante– –tills Simon flinande tillkännagav att han hade både druckit och rattat båtar sedan olagligt låg ålder. –Vi sitter i ryggmärgen. Det handlar om att lära sig tid, sa han, självbelåtet. Jag sneglade åt Klara då. Jag tyckte inte att Simon var nog vidare pojkvänsmaterial– eller en särskilt bra person överhuvudtaget. Men i motorns rungande och med vattnet dunkande mot stäven hade hon missat att jag och Simon pratade. Hon satt och såg så lycklig ut där på soffan i akten med en sjal som fladdrade i vindraget knuten om huvudet. Ja, Simon var arrogant och bekräftelsekåt. Samtidigt vände han snabbt i sin framtoning som om han var medveten om att när han hade gått för långt då fångade han in sin omgivning på ett lättsamt och insmickrande sätt. Egenskaper som i mina mindre generösa tankar om honom tädde sig kalkylerande och manipulativa. Var han en social kameleont? Eller var han en psykopat? När vi närmade oss Grifte hade klockan hunnit bli sen eftermiddag. Simon beslöt att betrakta ön från alla väderstreck varpå vi cirkulerade för att på håll få en överblick- han ville inte gå in med båten för nära ön då det förelåg risk för grundstötning, sa han. Vi skulle bli tvungna att ankra en bit ut i vattnet och ro den sista sträckan in med jollen. Jag vet inte varför, men det kan ha varit namnen skumknallen och grifte som hade fått allt att se grott och kallt ut. En frusen död kulle med vindpinade gråträd som trots blåsten stod stela och stilla. De landområden och skogsbeklädda öar vi hade sett annars långt bort tycktes grönare och mer levande. Men dagens väderlek var omväxlande. Det rullade stora fok av molnmassor ovanför oss och mitt intryck av ön kan ha berott på att den var skuggbelagd i detta mitt första intryck. Eller så var bilden frammanad av mina förväntningar, inbildningar. I mina fantasier hade grifte alltid varit en gåtfull plats. Simon stängde av motorn och vi drev. Han tog fram en kikare ur samma fack där kniven hade legat och ställde sig för att spana mot land. Där, sa han högt och for ut med handen. Vi övriga stod på rad som tre fån. Solen tittade fram igen, bländade oss och vi skuggade ögonen med händerna men ingen av oss kunde se vad det var han pekade på. Grifter låg nu som en svart kuliss framför oss. Simon gav kikaren till Klara och gick själv för att sänka ner ankaret Ja, titta! Klara skickade kikaren vidare till Ante som därefter gav den till mig På hinsidan stranden ett par meter upp bland vassruggar och snår stod två högresta ljusa stenar De liknade enorma hörntänder en undersäke på ett vidunder Det var där de tjudrade dem som boskap Simon la ifrån sig i morgonrocken han burit hela dagen Drog på sig jeans och t-shirt Där fick de stå ett dygn innan pöben kom Värst vad du kan då, retades Klara Men Simon tog ingen notis om henne Utan att slita blicken från ön tog han kikaren ifrån mig Satte den till sina egna ögon och jag såg hur hans käkmuskler arbetade Porten till helvetet sa han med spända läppar Folket välkomnades på det viset, gavs möjligheten att bespotta och hunsa de utmattade fångarna. Folk i massor. När alla hade kommit upp till Gallibacken lossade kedjorna kring stenarna och de dödsdumda ledes upp. Skadade, haltande. Simon pausade vred huvudet åt oss. Och därefter började den verkliga underhållningen. Fy fan va, Vidriga människor. Jag var inte säker på om han menade åskådarna eller de som skulle avrättas. Hur som helst höll jag med. Ingen människa förtjänar att avsluta sitt liv på det sättet. Nu drar vi. Simon gick med målmedvetna steg mot akten, lossade förtöjningarna till jollen. Vi bestämde att det var lika bra att förbereda oss för övernattning så vi klädde oss så gott vi kunde i de plagg vi hade med oss samlade ihop kassorna med mat och dryck samt den nödtorftiga campingutrustningen. Det fanns mycket riktigt sovsäckar och liggunderlag åt oss alla fyra men beskrivningen i en plastficka på påsen till det lilla skittältet visade att det verkligen var ett litet skittält. Ett kupoltält anpassat för två personer På bilden syntes två barn i lågstadieåldern i tältet Tandgluggs leende mot kameran Vi trängde oss ner i jollen tillsammans med packningen Tältet åkte med det också Simon menade att vi om det skulle bli svårt att få fyr på lägerälden åtminstone kunde använda det som bålbränsle Han skrattade åt sitt ordval Jag tyckte själv det var lätt olämpligt Simon fattade årorna och började ro. Griffdös topografi kännetecknas av just det som kännetecknar en ö, en bit land som höjer sig över vattenytan med varierande vegetation. När vi närmade oss ön märkte vi dock att den inte alls var så liten som den sett ut på håll. Och om man tänker efter så hade ju ibland tusentals människor slagit läger här under blodsutjämningarna. Emellanåt vände jag ner blicken mot det mörka vattnet. Inga döda fiskar där. Naturligtvis visste jag att många av berättelserna om grifta till stor del var rena fantasierna. Men den sanna historien gick inte att förneka. Blod hade flutit här och vi skulle gå i land och vandra på den jord där människor blivit dräpta och begravda. Det gick inte att flyta hela vägen in i land. Kantiga sjögräs täckta stenblock låg som spärrar i det grunda vattnet. Vi fick vada in, bära jollen med våra tillhörigheter i. Klara föreslog att vi skulle lämna jollen där vi ställt ner den och starta med en rundvandring. Hon ville se sig om. Hitta en lämplig lägerplats innan vi började släpa på packningen. Vi tyckte alla det lät som en klok idé. Jollen låg stumt bland stenar och rötter ett tiotal meter från sjön på betryggande avstånd från att bli neddragen av de livliga vågorna. Vi var ledigt klädda och hade inte mycket att bära på och kände att en bensträckare efter båtfärden kunde göra oss gott. Vi vandrade ut med vattnet i en inåtgående spiral för att sedermera nå öns högsta punkt. Det var när vi rörde oss upp från vattnet och in under trädens grenverk som vi såg, den döda räven. Alla fyra reagerade instinktivt med att tvärstanna och fara ut med armarna för att hindra den bredvid att gå vidare. Åsynen fick blodet att trögna i ådrorna. Vi undvek att gå allt för nära men vi ville samtidigt se så vi tog några försiktiga steg framåt– Döda djur hade vi ju såklart alla sett, men det här var annorlunda. Räven saknade päls och kött på svansen och på de båda bakbenen. Men det var inte allt. Den låg ihop slingrad, med rygg och nacke krökt, med käkarna slutna om sitt eget liv. Som om den i frenesi hade ätit av sig själv, ätit sig själv till döds. Åh, oh. räv utbrast Ante. Jag plockade upp en pinne från marken, petade med mjuka stötar på räven. Jag vet inte, mumlade jag lågt och bytte pinnen till min mobiltelefon för att knäppa några foton. Djur med skabb äter väl inte upp halva sin egen kropp? Simon suckade. Han sträckte sig fram, bredde ut armarna i knepiga rörelser som om han kastade en besvärjelse över kadavret. Gryftös förbannelse mässade han i ett vibrerande dovt tonfall. Sen vände han sig mot oss och jag låg försmädligt. Äh, vad fan. Den har väl raskat över isen och blivit stransatt och i brist på mat har den sen tuggat i sig vad som fanns till hans. Klara såg på honom med skeptisk blick. Hon stod med munkjackans blixtlås uppdraget så att kragen täckte mun och näsa. Simon kastade sig mot henne plötsligt i en omfamning borrade in ansiktet mot hennes hals morrade som ett vilddjur Klara skrattade men vad jag kunde avgöra var det inte av hundra procent i förtjusning Ante däremot tycktes road av tilltaget Jag störde mig på hur han verkade idolisera Simon hur han uppmuntrade allt Simon sa och gjorde Naturligtvis spelade sjuka in Simon var tillsammans med Klara och hade på nolltid vunnit över Ante på sin sida. En barnslig tanke passerade genom mitt huvud att mina vänner höll på att glida mig ur händerna. Jag kunde förstås också själv själva spelat med för fridens skull. Men hur jag än försökte var Simon ingen lätt person att tycka om. Det var något med honom. Hans sätt liksom. Hans förstulna blickar. Det fanns mer i honom än det han visade upp, men när det anades blev han rent av obehaglig. En bit upp från stranden låg en stor öppen och plan yta i skogen, med endast några få yngre träd här och där. Under vegetationen nådde oss upp till midjan eller högre, men här hade skogen avverkats för länge sedan. Det här var platsen där folkmassan slagit läger. I övrigt hittade vi, förutom den döda räven, ingenting märkvärdigt Inte förrän vi nådde höjden Där uppe kunde vi känna historiens vingslag Och det syntes tydliga spår av det förgångna Ett flertal uthuggna och utlagda stenblock Som aldrig kunnat hamna där på naturlig väg En kvadratformad bottenplatta i granit Tio, kanske tolv kvadratmeter stor Stenarna var på sina håll mossbelupna och i skarvarna trängdes gräs, kiskål och blåbärsris. Vid närmare anblick syntes också fåror vilka löpte från mitten av den svagt uppåtvälvda stengrunden och utåt. Det rådde ingen tvekan om deras funktion. Det var kanaler uthuggna ur stenen. Jag försökte undvika att tänka på vad det kunde ha varit som runnit där en gång i tiden. Det här är perfekt! Simon satte händerna i sidorna, nickade förnöjt åt platsen. Och han hade rätt. Ville vi förstärka närvaron av svunna tider, då var det här vi skulle slå läger. Det här var själva avrättningsplatsen. Dessutom var det så högt beläget att det gick att skymta mälaren lite varstans mellan trädkronorna. Jag tog ytterligare några foton. Någon timme senare hade vi burit upp packningen från jollen. Vi fördelade våra sovplatser kring stenarna och reste det bedrövligt usla tältet där Clara och Simon bökade sig in och gjorde sig hemastadda. Det var egentligen inget annat än ett tunt skydd mot mygg och knott, och det var så litet att de inneboende skulle behöva sova med fötterna ut genom tältöppningen. Vi hade kommit till rätta och var nu rejält hungriga. Himlen brann i skymningen, färgade världen i rött och gult. En bländande, hänförande vy. En sval bris strök genom lägret och vi bestämde oss för att tända en eld. Ante och Simon gick för att samla ved. Den nyöppnade flaskan som Simon hade sagt innehöll findricka gjorde de sällskap. För att hålla värmen, hävdade Simon. Under tiden byggde jag och Klara en enkel eldstad och skrapade upp närliggande torra kvistar. Hon verkade besvärad. Hur dan är han? frågade jag, nu när vi hade fått en stund för oss själva. Simon. Ja, Simon. Klara ryckte på axeln. Det är nytt, sa hon bara och för den tändare mot kvistarna. Ett svårt svar. Jag förstod det som att de inte hade hunnit lära känna varandra, hon och Simon. Det började spraka när lågorna tog fart och fokus landade på lägerelden. Vi höll den vid liv med vad vi kunde hitta. Småpinnar, ris och gräs, smått och torrt, som omedelbart brann ut. För en ihållande brasa behövdes grövre virke, men Ante och Simon hade tagit god tid på sig. När det hade gått nära på en halvtimme började vi på allvar undra var de hade blivit av. Fan, håller de hus? Klara kisade ut i skogen åt det håll, de hade försvunnit. De kommer nog snart, försökte jag lugna. Alltså, vi befinner oss ändå i en jävla skog, fortsatte hon. Hur svårt kan det vara att hitta lite grenar? Jag höll med, hummade. Vi blev tysta en stund. Klara ställde sig med armarna i kors över bröstet, ryggen vänd mot mig, där jag satt hukad vid lägerelden. Vi kanske borde gå och kolla sa hon, knappt hörbart det hade börjat skymma snabbt, solen låg nu begravd i en mörk molnstrimma vid horisonten jag funderade helst vill jag se att Ante och Simon bara kom tillbaka, minst av allt vill jag att Klara skulle ge sig ut i skogen på egen hand och på samma gång lämna mig ensam vi väntar ett tag till sa jag nej men, kom jag på, varför ska vi inte prova att ringa dem Klara såg misstroget på mig som om att prova att ringa från en öde ö mitt i Mälaren borde döfött. Jag skulle tro att vi hade tappat teckning här ute, sa hon, varpå hon tog upp mobiltelefonen ur bakfickan. Hon höjde på ögonbrynen när hon tände skärmen. Uppenbarligen fanns det täckning. Hon tryckte några gånger och satte telefonen till örat. Ett ljud hördes nerifrån skogen. –en ringsignal, diffus på grund av avståndet, vilken åtföljdes av skratt. –Nej, inte skratt. Jag måste nog säga fnitter. Kvävda fnitter. Klara sänkte handen som höll telefonen. Jag såg hur hon la huvudet på sned när hon tittade åt hållet rösterna kom ifrån och hennes kroppsspråk utstrålade irritation. Det prasslade till i skogsbrynet och Ante och Simon kom fram– de bar anmärkningsvärt lite ved med tanke på hur länge de hade varit borta. En näve små grenar var. De gick med huvudna hängande mot varandra, hemlighetsfulla och fnittriga. Ett tag undrade jag om de hade legat i det snår från vilka de hade dykt upp och druckit whisky. Men när de kom närmare såg jag att ingenting hade försvunnit ur flaskan. Vad fan håller ni på med? Klara hade tröttnat och gav Simon en smäll på överarmen. Han släppte grenarna in till elden och Ante gjorde detsamma. Är det här allt ni har hittat? Simon vred huvudet åt Ante och rynkade frågande på pannan. Jag vet inte, sa han slött. Är det allt vi hittat, Ante? Nej, vi har hittat annat också, sluddrade Ante till svar. Han brast ut i skratt, liksom Simon. Jag fick ögonkontakt med Klara som backade ett steg från dem. Hon var upprörd och andades häftigare nu. Stämningen hade blivit olustig. De verkade påtända, inte mer än Simon. Han stod och vaggade med ett odefinierbart uttryck, grumlig i blicken och med ett otäckt, onaturligt leende över hela ansiktet. Jag ryckte honom i tröjar, men upprepade Klaras ord. Vad fan håller ni på med? Men det var lönlöst. De båda befann sig i en annan dimension Fan vad lack jag blir, Ante Han glodde på mig med en snopen ursäktande min Och jag var nära att lappa till honom Slå idiotin ur honom Men istället avreagerade jag mig på grenarna de hade kommit med Bröt dem över knät till vedstumpar i lämplig storlek Jag hämtar mer, sa jag sen Då jag ville slippa se Antes korkade uppsyn Hänger du med, Klara? Hon nickade. När vi skulle gå och hon passerade Simon sträckte han ut en matt arm. Jag vet inte om han försökte grabba tag i Klara eller om det var ett försök att vinka men hon vek undan. Hon skyndade bara rakt förbi mig, förbannad och skakad. Jag gick i sidled efter henne, såg bortåt lägret. Eldslågorna slog upp ifrån de nyanthända vedgrenarna, färgsprakande mot dunkla bortom och i förgrunden två svarta skuggor Ante och Simon De stod lutade mot varandra stilla Deras huvuden var så nedsänkt att de försvunnit mellan deras axlar Det måste ha varit Simon minns jag att jag tänkte Det fanns ingen annan rimlig förklaring inte då Simon måste haft med sig någon sorts dråg piller, pulver, vad fan som helst som Ante, lättledd och puckad petat i sig det slog gnistor inom mig, en stark motvilja gentemot Simon briserade. Men ingen av dem gick att nå i det skikt de nu befann sig. Dessutom hade Klara gått i förväg in i skogen. Så i valet att försöka tala två dödnyckar till rätta och att slå följe med den enda vettiga i sällskapet föll valet naturligtvis på Klara. Jag hann i kapp henne nästan direkt. Hon hade stannat en bit in där hon håglöst plockade grenar från marken. Med jackar med neddragen över handen höll hon ett knippe grenar mot sin kropp. Jag hörde hennes snyftan och gick fram till henne. När hon märkte att jag var där så skakade hon på huvudet utan att jag hade ställt någon fråga. Det är bara så jävla typiskt Simon och suppa sig full, snörvlade hon. Så typiskt ante att haka på, säger jag. Men jag tvekade. Men vad då? Klara torkade sig med tröjärmen under ögonen. Alltså jag tror inte de bara är fulla. De har inte druckit något ur whiskyn. Klara sa ingenting. Det är något annat, fortsatte jag och kom på mig själv med att sänka rösten. Vet du om Simon knarkar? Klara såg på mig innan hon tankfullt sänkte blicken. Inte vad jag vet, men det är mycket jag inte vet om honom. Alltså, de kom ju tillbaka som förbytta. Klara självde till när jag sa det. Jag gissade att hon tänkte som jag. Det hade varit enkelt för oss att bara ta oss vidare ner till stranden, sjösätta jollen och sen ro ut. Men det hade inte varit lika enkelt att förklara varför vi hade stuckit. Menar, säg det till din bästa vän och till din pojkvän. Ni var så jävla borta att vi skete i er. Nej, vi behövde rida ut natten umgås så normalt det gick för allas bästa. Det fanns inte mycket ved att hämta, märkte vi. De få nedfallna grenar som Klara redan plockat upp verkade vara de enda, åtminstone där vi befann oss. Jag hittade emellertid ett dött träd, lövlöst och spretigt. Klara stod bakom mig när jag gick fram och greppade en av de lägre sittande grenarna. Jag hade gjort mig beredd på ett sprött knäck, men jag möttes istället av ett sekt och spänstigt motstånd som om trädet var färskt i fibrerna. Till slut gav grenen med sig och jag drog loss en djup reva ur stammens bark. I samma stund hörde vi Ante och Simon uppifrån lägret. Jag hade inte urskilja om det var skratt eller skrik då de tystnade lika tvärt igen. Stillheten som följde med bar med sig en tryckande kyla. Jag och Clara stod orörliga medan våra sinnen läste av omgivningarna. Vi visste att vi var ensamma på Griftö, vi, Ante och Simon. Men här fanns en annan närvaro. Jag kan inte beskriva det. Det var som om vi var iakttagna, som om någon fanns i närheten som såg oss. Ett lätt sus från ovan när en vindil smekte trädtopparna. Därefter var tystnaden återigen total. Med vidgade ögon stirrade jag och Klara på varandra. Vi kände det båda. Så förnam vi ett annat ljud. Ett slafsande jämförbart med köttfärs smet som blandades. Vi märkte omedelbart var det kom ifrån. Det kom från det döda trädet. Ljuset hade nu blivit så dunkelt att allt i skogen gick i en konig, grå ton. Men i den skadade stammen rörde sig något. Något mörkt och glansigt, något som pulserade. Det vi såg var omöjligt att ta in, för det kunde ju inte vara sant. Den djupa revan slöt sig och utvälde stanken av härsket kött. En dunst så tjock och kvalmig att jag kände smaken av den i munnen. I en gemensam rörelse ryggade vi äcklade tillbaka, staplade över den ojämna marken. Jag vred upp den avbrutna grenen och såg samma våta och tröga vätska, nästan svart i skummet. Samtidigt som jag ville kasta grenen ifrån mig uppfylldes jag av ett starkt begär att föra detta vemliga till munnen. Jag ville ta del av det. Klara slet grenen ur min hand. «Vad fan är det med dig?» skrek hon. «Vad fan är det som händer?» Skratten, skriken igen. De ekade bland de låga träden. Reflexmässigt slog jag händerna för öronen. ristade i hela kroppen. Klara fattade mina underarmar och ruskade om mig. «Vi måste härifrån!» Vi begav oss tillbaka upp mot krönet. –var överens om att hålla ihop alla fyra att vi behövde få Ante och Simon att förstå att någonting var fel här. Vad visste vi inte och det lät ju löjligt att försöka intala dem att grifter skulle ha oss i sitt våld på något sätt. Men det var precis det vi upplevde i den stunden. Väl framme vid lägret såg vi dem. De hade satt sig ner vid elden. Jag och Clara närmade oss dem med avvaktande steg. Ante och Simon tycktes ha samlat sig något, vilket gav oss en väldigt lättnad. Under en förbiilande sekund trodde jag att jag och Clara bara hade frivrat oss, att vi hade oroat oss i onödan. Men jag lät mig inte luras. Jag höll mig på min kant och jag visste vad vi hade sett alldeles nyss. Kom, sa Simon och vinkade åt oss. Kom och var med oss. Ante stoppade något i munnen, sög på fingertopparna, talade otydligt. Är inte ni hungriga? Frågade han och rynkorna djupnade i hans ögonvrår när han utbytte blickar med Simon. Nu lät de mer som de brukade i henne, men de betedde sig märkligt. De var inte högljudda eller hotfulla, de var bara konstiga. Ante satt i skräddarställning. Han drog ut fingrarna han hade haft i munnen och han släppte ner handen där hans korslagda ben ringade in den. Jag såg inte vad han hade för sig men han grävde med fingrarna i marken. Och så förde han handen till munnen igen, stoppade in någonting och blev sittande med fingrarna kvar i munnen. Mellan honom och Simon låg ett par öppnade påsar grillchips och chilinötter. Där stod även whiskyflaskan som nu nästan var helt tom. Om de hade delat på innehållet kunde det förklara en del av det hela. Att dricka en halv flaska stark sprit på så kort tid kunde nog få vem som helst ur gängorna. Jag undrade om jag hade kunnat se fel tidigare när de kom tillbaka från skogen. Men nej, jag var säker på att flaskan hade varit näst intill full. Och vad som då hade orsakat deras märkliga uppförande visste nog bara de själva. Och det andra... Alltså jag kunde fortfarande känna lukten, smaken av skämt kött som bosatt sig i min munhåla och mina luftvägar. Jag satt med oss ante och Simon väntade in Klara som snart gjorde detsamma. Hör ni, sa jag och fick mig ens tung häfta. Inga ord kom ut. Jag tuggade mig i kännen istället. Det är något sjukt med det här stället. Klara hjälpte mig gick rakt på sak. Vi måste dra. Äh, då? Får man inte fästa lite? Simon lutade sig mot henne med en släpig rörelse och föll åt sidan Klara flyttade sig. Det där ettria fnisset bubblade upp i halsen på Ante, vilket även fick igång Simon. Han masade sig upp till sittande. Ja, jävlar mina vänner! Han blundade. Ett skevt leende bredde ut sig när han vände ansiktet upp mot det nattsvarta himlavalvet. Vi är bara lite fulla Fulla i fan Lite fulla Här kände jag mig tvungen att sätta ner foten Inte stampa men markera Ante Sa jag i en ansträngning att låta myndig Vi skiter i det här nu Vi drar härifrån Han föll raklång Baklänges Armarna ovanför huvudet som ett lelöst spädbarn Och med benen fortfarande i kors Dra ni, Själv ska jag ta igen mig lite, mumlade han. Och i nästa andetag hade han somnat. Mm, ja, Simon reste sig, vacklade till när han borstade av sig om ändan. Jag går nog också och knyter mig. Imorgon blir det nya tag. Han stupade in i tältet. I nästa ögonblick hörde vi sovljud från både Ante och Simon. De gläfste och brummade som hundar i orolig sömn. Jag och Klara tittade på varandra och bara gapade. Vad kunde vi göra? Vi var låsta. Vi kunde inte bara lämna dem och vi ville inte gärna vara kvar. Ett alternativ som vi faktiskt övervägde var att rå ut med jollen till den stora båten och invänta morgondagen. Utvilade och i dagsljus skulle allt se annorlunda ut. Och Ante och Simon skulle förhoppningsvis ha blivit sig själva igen Men vi förblev sittande, ihopkurade Utfasade efter gårdagens fest det dåliga näringsintaget och dagens upplevelser pallade vi ändå inte göra annat Och det fanns ingen ambition att grilla något kött Det hade antagligen ändå hunnit bli oätligt och dragit på sig den lukt som låg över ön så vi åt oss halvt mätta på det snacks som Ante och Simon hade lämnat efter sig Som vi skällde ner med det enda vattnet vi hade haft med oss Ingenting doftade eller smakade som det skulle Efter det som hade hänt vid det döda trädet var allt unket och förstört Vi satt länge och bara stirrade in i elden Såg de falnade lågorna krympa och dra ihop sig till en glödbädd som snart vitnade Tröttare och tröttare, men först långt efter midnatt gav vi upp. Klara kröp på alla fyra in till Simon och jag snod in mig i sovsäcken och måste ha somnat i samma stund som jag slöt ögonen. Här, här ska du få. Det var Simons röst. Ett monotont väsande. Det är den skönaste kicken du kan få. Jag förstod inte var jag befann mig, hur jag befann mig, om jag var vid medvetande eller inte. Jag hade tappat alla begrepp om tid och rum. Bara lite. Det är allt som behövs. Bli en av oss. Jag hade en vidrig smak i munnen. Tungan klippade mot gommen. Ett blekt gryningsljus sved i mina ögon när jag lyfte på huvudet. Jag såg en oskarp gestalt riva sig ur tältet. Simon han andades tungt, vankade av och an på stengrunden. Ante låg på sidan nu, ihopdragen, med två fingrar i munnen, pek och långfinger. De var inkörda ända upp till knogarna och han sög intensivt på dem. Trots den bryska väckningen, om jag nu var vaken, kände jag ett inre lugn, en värmande trygghet. Jag låg visserligen nära den fortfarande rykande eldstaden men när jag la ner huvudet var det som om värmen steg ur jorden. En omhuldande värme. Eller så var allt inbildning, en dröm, ett halvvaket tillstånd mellan dåsighet och utmattning. Det varade en kort stund innan omgivningarna flöt ut och svartnade. Det var många timmar senare när jag vaknade av en sprängande huvudvärk och en stickande lukt. Giftig rök, en lukt av bränd plast och elektronik. Jag rullade över på rygg, försökte blinka tröttheten och det stickande ur ögonen. Mörkgrå moln hängde regntunga från himlen och vinden hade tilltagit. Det måste vara middagstid redan. Jag famlade efter min mobiltelefon för att få reda på vad klockan var, men den låg inte i jeansfickan som den hade gjort när jag somnade. Sovsäcken var också tom och runt min sovplats låg den inte heller. Nu upptäckte jag att Ante var borta och blev påmind om det jag hade upplevt i gryningen. Jag såg åt tältet där Klaras snikerspridda fötter stack ut ur öppningen. Kulna vindar svepte in. I förhållande till den böljande tältduken var Klaras fötter helt stilla vilket skrämde mig. Jag for fram och skakade om henne. Klara! var svår att få liv i. Klara, vakna! Va? Eh, ingenting. Jag ville bara se att du var vaken, sa jag medan jag förvirrat försökte få grepp om situationen. Antes sovsäck låg utsträckt över liggunderlaget, så som den hade gjort när han hade täckt. Det pyrde av märkliga färger i eldstaden, små lågor som tvingades ner av vindarna och övergick i en blågrå rök. Ante och Simon är borta. Borta? Klara hävde sig upp på ena armbågen, sömndrucken, strök hårtestar från ansiktet. Hur då borta? Hon flämtade, lät som jag kände mig. Kan du prova ringa någon av dem? Frågade jag. Jag har sumpat min mobil. Klara rotade runt i tältet, men jag visste att det inte var någon idé. Jag ställde mig på knä och tittade närmare på det som brann. Du kan sluta leta, Klara. I elden låg två smälta mobiltelefoner, sammandragna i svarta klumpar. Klara kom upp bakom mig. "Varför gör de så här?" Jag svalde torr i munnen och svalget. "Vet inte." Modfälld och på allvar ordentligt rädd vred jag ner blicken där något syntes i utkanten av mitt synfält. Det låg på samma plats där Ante hade suttit kvällen innan. En näve granskott och vad som såg ut att vara blåbärskart. Jag lyfte några blåbär, petade runt dem i handflatan. De var små och hårda men såg inte ut som blåbär i det stadiet brukar göra. Vanligtvis har de en grönlila skiftande ton. De här var omoget gröna men med rödbruna fläckar. Det var de här anta hade ätit av. I nyfikenhet, eller kanske snarare av en ostoppbar impuls, gjorde jag någonting jag direkt ångrade. Jag stoppade ett par av bären i munnen, klämde sönder resten av dem jag höll i handen. När de sprack rann en trög vätska ur dem smaken och lukten som frigjordes gick inte att ta miste på det var samma stank som från det döda trädet som från allt som kom ur jorden och var griftö när saven stiger om våren en brännande smärta sköt genom mitt bröst stötvågor av eld strömmade genom mig jag överväldigades av begäret jag ville ha mer men jag lyckades övervinna driften och slog handflatan mot låret. Gned bort bärresterna. Klara! Jag harklade mig och spottade för att göra mig fri från det jag hade fått i mig. En dimmig ridå föll över mina ögon. Jag såg lager på lager av händelser spelas upp. Hörde röster och omgavs av människor. Människor i plågor. Och jag kände hur jag själv led. Hur jag ville åsamka andra den skada som de själva hade orsakat mig. Jag bet mig i kinderna till smaken av järn fyllde munnen och jag fick tvinga mig till besinning när jag kröp omkring, slagen av panik och skräck. Plötsligt satte jag handen i något mjukt och halkigt som pressades upp mellan mina fingrar. Köttrester. Det skvätte av köttsaft när jag drog handen åt mig. Det var två plasttråg, varav det ena var tomt. In vid dem låg armekniven med ett knivblad utfält åt ena hållet och en sax åt det andra. Det var resterna av Ante och Simons måltid. De hade ätit det råa, dåliga köttet som låg sönder skuret och sönderklippt i slamsor. Klara kilade in sina händer i mina armhålor och långt borta hörde jag hennes vädjan. Kom igen nu! Upp med dig! Jag kom på fötter. Med stöd av varandra släpade vi oss genom skogen Från lägret ner mot vattnet Min yrsel avtog gradvis Samtidigt som jag var rädd Rädd för mig själv och för vad jag kunde utsätta Klara för Tilltog också vreden Vreden mot Simon Ante, den dumma idioten, kände jag bara medlidande för Och jag tyckte synd om honom Ante, svamlade jag Vi skiter i dem nu Klaras röst svajade hes. Hennes långa hår yrde om hennes huvud när hon blickade åt alla håll. Vi gick förbi det döda trädet och jag kastade en snabb blick åt skadan jag hade åsamkat. I mitt tillstånd kan jag ha sett fel, men det såg ut att ha bildats en torr skorpa i revan. En skrovlig, brun hinna. Kort efter det bad jag om att få stanna. Klara drog i mig men jag slet mig fri från henne. Hon stod där, andfådd, och jag höll upp handen i en avvärjande gest. På orkeslösa ben snavade jag till och sjönk ner in vid en ung röd ek. Jag behövde försäkra mig. Jag var tvungen att få veta. Med varsamma fingrar fattade jag ett av de spetsigt tandade bladen. Det var frodigt grönt, men när jag höll den nära ögonen såg jag, i kontrast till det gröna, att bladnerverna var mörkt röda tunna kärlknippen där annat än vatten leddes Jag rev bladskivan mitt i tu Vätskan trängde långsamt ut och formades till rubinröda pärlor i de kapade nervändarna Ytspänningen kämpade för att hålla dem tillbaka tills de sprack Det var inte sav Det kan inte varit något annat än blod Jag och Klara såg på varandra Ingen av oss sa någonting för ord skulle vara överflödiga och bortkastade. Vi hade hört om det så himla många gånger. Vi visste ju. Vansinnesådern vars gift fortlevde genom nytt blod. Ante och Simon. Då måste vi det här laget befinna sig i vår närhet. Clara hjälpte mig upp och vi tog oss vidare nedåt. Den tätbevuxna skogens träd och snår glesnade framför oss. När vi efter ännu några steg såg de två resta stenarna, porten, slog vi av på takten. Varsamt strök vi fram, hukade under två lågt liggande stenar. Klara höll sina armar om min vänsterarm, hennes naglar stack genom tröjtyget. Blåsten sög tag i oss när vi nådde de kantiga stora stenarna vid strandlinjen. Och vad vi inte hade hunnit se saknas här på land blev desto tydligare när vi såg den ute bland de mörka vågorna. En gråvit guppande balja. Jollen. Bortom den, långt ut, låg Simons föräldrars båt där den hade legat sedan ankomsten. Vi var omgivna av kallt vatten Båten var kvar, alltså var de andra kvar Och de hade skickat ut jollen i vattnet För att behålla oss där, mig och Klara Det hettade i bröstet igen, rädslan och ursinnet Jag knöt nävarna mot låren Ska ni sticka utan att säga till? Simon klev fram ur skogen, kanske 20 meter bort från oss med ögonen slutna till hälften blickade han ut över vattnet och uppvisade ett kyligt lugn. Jag ville rusa på honom, slå ihjäl honom. Så vred han på huvudet, la hakan mot axeln. Lyssnade, vädrade, stod så i vad som kändes som en evighet. Han såg inte på oss, men hade oss lika väl i sitt grepp. Vågorna slog mot stenarna, sköljde våra fötter Vindarna kastade sig i väldiga fok över Griftö. När något rörde sig bland snåren förstod vi vem, eller kanske mer sanningsenligt vad, det var Simon hade väntat på. Sin tjänare. Klaras naglar sjönk djupare in i min arm och antingen låste sig för mig när jag såg honom. Ante. Han hade blivit en krum och bräckt varelse, knappt kapabel att gå, haltande i spastiska rörelser mot sin herre. Hans ena arm gick i en bruten båge framför honom som om han bar på någonting osynligt. Den andra handen satt fortfarande fast med två fingrar i munnen. Simon fångade in honom, la sin hand om hans nacke. De vände sig båda åt vårt håll. Simon skärskådade oss. Simon låg, det där vedervärdiga, överlägsna leendet. Han släppte greppet, släppte det som hade varit Ante, som färglös i ansiktet kom mot oss. Klara skrek något ohörbart, ryckte vilt i min arm. Ante öppnade munnen, drog ut fingrarna och kräktes upp en grötig sörja. Då såg jag. Av fingrarna han hade haft i sin mun återstod bara blodkletiga, benknotor. Och hans läppar saknades. En försvarsmekanism glödde till i mig, en oemotståndlig lust att gå till motattack. Jag puttade Klara från mig, men hon grep så hårt om min arm att jag fick bryta loss hennes hand. Simma ut i jollen! Jag kommer efter! Panikslagen och villrådig höll hon sig om sin rödstrimmiga hand innan hon till slut valde att ta chansen. Hon backade ner i vattnet och kastade sig sen ut. Det skulle bli den sista gången jag såg henne. När jag snodde runt var Ante bara en arm slängd bort och jag hann inte värja mig. Han vältrade sig över mig och vi föll. Mitt huvud tog smällen och en vit blixt förblindade mig. Svalt sötvatten blandades med en jolmig varm andedräkt som flöt ut i mitt ansikte. Något vast skrapade mot min hals, två taggar och jag förstod att det var de nakna benknotorna som grävde sig in. Min blick mötte hans men hans ögon tycktes oseende, hans ögonvitor var djupröda och kransades av en gulbrun utsöndring. I blind raseri rev och bände jag mig ur hans grepp, slog och sparkade mig fri. Jag kravlade baklänges, tog samma väg som Klara, ut i vattnet. Simon hade nu nått nästan ända fram till där Ante låg. Det rann någonting ut med min hals, rännilar av blod, och jag insåg att jag var skadad. Jag tvekade aldrig Fastän jag kände vreden Stegra ytterligare Visste jag att jag var underlägsen Vattnet var iskallt Över vågornas toppar Kunde jag inte se Klara Inte heller jollen Jag bara simmade i den riktning Jag antog var rätt Krafterna tog snabbt slut Jag sänktes djupare ner För varje simtag Det var i slutet av juni Men vattnet var kallt iskalt. Det är det sista jag minns Det var en ensam seglare som fann mig Uttorkad och nerskyld Drivande i jollen i vilken jag hade lyckats ta mig upp Klara hittade senare död i vattnet för tillbaka av vågorna till Griftös stenkarga strand Drunkningstillbud Men dödsorsaken kunde aldrig fastställas i hennes blod hittade spår av andra blodgrupper än hennes egen, smittor från sällan förekommande och utrotade sjukdomar som syfilis, rabies och smittkoppor. Ante hade varit vid liv men i ett så förfärligt skick att han inte hade kunnat räddas. Hud, senor och muskler var avhettna från fingrarna, händerna och större delen av hans underarmar. När han påträffades satt han ihopkrupen mot en trästam med vad som fanns kvar av hans läppar, kinder och tunga hängande i trasor kring hans käkar som var uppspärrade i ett vanvettigt grin av blottade, blodiga tänder. Han dog innan de hann få honom bort från ön. Jag häktades på sannolika skäl misstänkt för delaktighet i mord– eftersom hudrester och blod från under mina fingernaglar kunde spåras till skadorna på Ante och Klara. Simon var förutom jag den enda som överlevde. De grep honom odramatiskt i hans hem senare samma dag. Någon hade sett den stora båten komma från griftö på ett och ett hade lagts ihop. Hans kniv hade blivit kvarglömd med både hans eget och Antes blod och saliv. Vi hade separata rättegångar och förutom Simons vittnesmål mot mig har jag inte sett honom sedan den där mulna, blåsiga eftermiddagen på Griftö Från vad jag har hört erkände han sig skyldig till att ha brakt både Klara och Anta om livet Detaljerat, nästan med stolthet gick han igenom händelseförloppet Erkännandet tillsammans med obestridlig bevisföring fick honom dömd till livstid Varken jag eller Simon nämnde den enda riktiga och verkliga förklaringen till dödsfallen orsaken till våra personlighetsförändringar och våldsyttringarna. Jag har avkännat mitt straff nu utan en tanke på försök till ansökan om resning. Efter att Simon angivit mig och jag hade blivit dömd för medhjälp hävdade jag aldrig min oskuld dementerade jag aldrig det jag hade blivit anklagad för. Att sitta inlåst, avskärmad från omvärlden i alla dessa år har inneburit ett skydd för andra människor. Ett säkert och tryggt sätt att hindra mig från att skada andra. Men nu är jag frisläppt. Jag vet inte hur många fler det finns av oss här ute. Men jag vet att de fördömdas själar har tagit mitt kött och blod i besittning och att de lever vidare genom mig och Simon. Jag vet att jag snart inte längre kommer kunna hålla tillbaka de sjuka krafter som brinner i mina ådror som härjar inom mig, krafter som vill ut tillbaka till vår värld. Tillbaka för att ta ifrån er vad ni tog ifrån oss. viar gåva till Ni har hört Blodsav skriven av Mikael Strömberg, återkommande gäst här i Creepypodden som ni kanske minns senast med historien Isadora Cordé förra hösten. Den lästes av mig, Jack Werner, och jag tyckte inte den behövde någon presentation. Som ni vet tycker vi att en bra historia står för sig själv. Därmed är veckans Creepypodden slut. Om två veckor utkommer Creepypoddens Ett hundrade avsnitt Och till det har vi planerat Någonting speciellt Vi hoppas ni ska gilla det Som vanligt får ni gärna skicka in Era egna historier och berättelser Till Creepypodden at .se. Jag ser fram emot att läsa dem Och vi hörs igen om två veckor Creepypodden produceras Som ni vet av Ludvig Josefsson Som också gör musiken På Facebook och Instagram heter vi Creepypodden